Hello! Szép jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Sziasztok! Remélem mindenkinek jó volt az elmúlt hete, jobban, mind nekem. Neked mindig, a rossz Neked mindig a rossz van rossz hete. mindig rossz Azért, mert minden a itt kéne lennem, és akkor nem lennének rossz Na, heteim. látod? Ez a probléma, nem vagy itt. Na, hát szerintem vágjunk bele abba a témába, amiről mindenki beszélni akar. Ilyen eljutottam a hajvágáshoz. Nem mondod. Neked legalább van? <laughs> Hát figyelj! Igen. <gül> jó reggelt mindenkinek, csőztök. Csőneriának, cső, cső. zsenájsteknős, Danika, botn, Hemiola. Mindenkinek jó reggelt. Így van. En gyönyörű április 20-a van. órák és Eusebiók névnapján, amúgy nem, de hogy is, de, ja. de azért, azért most már igazán... Vidd innen a izédet. Élem vissza a sajátomat. Jaj, mert neki nem olyan a, a te alátét, amit ő megszokott. Ez direkt van, ezt majd évvégén látni fogod. Ja, értem. Az évvégén az enyémből már semmi nem lesz. Igen, elgondoltam én. Elrágom az egészen. Azért már jöhetne a tavasz, tehát hogy így, hello? Ha volt film, mit tudom én. Múlt kedvé szerdán 1 óra 20 perc és 35 perc között. És így ennyi. Nagyon-nagyon jó volt. Ja. Na hát. Azt mondod, is bele. Vágjunk is bele, én azt gondolom, mert, ja. mert sok van. Most tényleg sok dolog összegül. És Blágjunk ki tudja, barát. hogy mennyi időt fog elvenni az egyik másik. Hát akkor az egyik. Átadom a szót, kedves. Szóval. Igen. Tegnap előtt, éjfél után igazából, szóval az már tegnap volt, de mindegy. A... A... Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter és Milan. Tehát ezek a megyekettő kettő csapatok itt 10 Igen, Igen, mondjuk úgy, hogy a leg, legnagyobb top csapatok a, a világban, a Bayern mindjárt leszámítva, meg még, a PSG-t, még, még, még, bejelentették, hogy csinálnak egy ami amiben ők benne lesznek, mint alapítók, elvileg 15 darab alapító lesz, akik fixen benne lesznek, tehát ez nem egy olyan dolog lesz, amiből ki lehet esni, és ezzel ők ki akarják váltani ugye az UEFA által jegyzett bajnokok ligáját, meg azt az egész ilyen, nem is tudom, verseny struktúrát, amire az épül, és ezt fogják csinálni, ami ugye a saját cuccuk, ebben kibaszott sok pénzük van, meg lesz, sokkal több pénzt fognak belőle kivenni, ami természetesen csak a focinak a jövőért van, és csak is azért, hogy hogy megmentsék a focit, és hogy nagyon sok pénzt fognak adni a kis csapatoknak is, ilyen, nem tudom, szolidaritás, vagy nem tudom minek hívják, kompenzációs, nem tudom én micsoda, és arra az öt helyre, hát bárki bekerülhet, arra maradék öt helyre, és gyakorlatilag a, az egész foci, világ lángokban áll, így az elmúlt több, mint 24 órában. Igen, ez foci. É, és nem csak foci, ez annál sokkal több, mert ez igen. ármánykodás, zsarolás, blöffölés, ez maga az élet. Tehát, hogy oké, okay, hogy maga a téma a foci, de ami azon Jó, belül igen. van, az azért nagyon durva. Igen. És ugye tényleg, amit elmondtál, hogy tulajdonképpen a FIFA-t és az UEFA-t megkerülve, ezek a top csapatok létrehoznák a saját bajnokságukat, Igen. ami most egyelőre 12 fővel áll, és olyan klubokat... 12 bejelentett fő van eddig. Így van, és 16-ra akarják. 15-re akarják, és plusz 5, akik bekerülhetnek majd valahogy évenként, és Meg akkor így 20, de állítólag, hogyha később akarják, akkor lehet nagyobbra, és mit annyi érdekesség, hogy erre a dologra, amit aláírtak a klubok szerződést, azon, ami 26 évre szól, amit most aláírtak. Így hát első első blikra, azért ezt tudni kell, hogy azért ez a rendszer működik már Igen. máshol, Amerikában, tehát ugye azért ez Igen. egy működő rendszer, de itt, uh, itt azért arról van szó, hogy én értem a, a, az egész felvetést, de azért én annyira nem sajnálom a fifa se az UEFA-t se. hogy... senki se sajnálja a fifát és az UEFA-t, tehát hogy az videg... első dolog, amit ez az egész... hogy, hogy nem azért... Tehát én például nem azért vagyok ellene, és vagyok, az abszurdum most az UEFA és a FIFA, és ezek a... mondjuk, hogy ö, ugye ezt endemiknek szokták hívni, akik már részesen ezeknek szervezetek és ö, szövetségek oldalán, mert ők olyan jók lennének, hanem azért, mert ez, amit most fölvezettek, szerintem ö, Rövid távon kurvára rossz lesz, hosszú távon pedig a foci végét fogja jelenteni. Ennyire. Ahogy ismerjük. Ennyire. Ó, de, de hallott, rátod, Tegnap amerik... még egy picit pozitívabb voltam. Azóta olvastam a Florentino Pereznek az interjúját, amit az ész évfél után adott. Kinek? Kinek adta az interjút, hanem az amerikaiaknak? Na mindegy. Tehát, hogy amit évfél után adott, ó, abban olyan gyöngyszemek vannak, hogy hallod. Húzzák föl egy faszra. Ne hát igen, tehát ugye azért azt tudni kell, hogy a FIFA meg az UEFA talán a Vatikán után a legkorruptabb bűnbanda, bűnszervezet. Jó, hát ez Vatikán nyilván csak vicc. De de ugye azt tudni kell, hogy, hogy ezt is, ezek a foci csapatok azért tudni kell, hogy veszteségesek. Tehát, hogy a hitelt görgetnek maguk előtt, amit ami mindig, nem, az, nem azt mondom, hogy izé szegénykék kenyeret tesznek. Persze. Izé, te, De nyilván, tehát, hogy igen, amit elmondasz, az igaz, hogy, hogy hitelből, felvett kölcsönökből tartják fönt azt az ökoszisztémát, ami igazából miattuk alakult ki. Így van. És, és az a probléma itt, hogy az UEFA és abban, mint a FIFA, így, ugye most az UEFA az európai szervezete a FIFA-nak. azért az van, őkségek, az mondjuk az Európa bajnokságot, az a, bajnokok bajnokságot a bajnokok ligája, a nem, ligája, nemzetek ligája, nem? Az is ők? Szerintem igen. És akkor mit tudom én, az e, a, a világbajnokság az, Euró, az FIFA, a, meg az a... Európa bajnokság, a FIFA ugye az a világbajnokság, meg... Így van. És ugye az azért igen. érdekes ez a sztori, mert hogyha megnyered a bajnokok ligáját, kapsz 100 millió eurót. Uh -huh ha csak belépsz ide, 400 millió eurót kapsz. Tehát, mintha négyszer megnyerted volna a bl annyi pénzt kapsz, ha belépsz ide. Gazdaságilag, minden szempontból... Csak kérdés, hogy honnan jön ez a pénz? Hát gondolom, onnét fog jönni ez a pénz, hogy azokat a jogokat, meg a szponzorokat azt viszik el a bl -től. És nem, a, nem elúsznak a kis árok. De bárjá, most az az érdekes, hogy honnan jön most a pénz. Mert nyilván, hogyha, tehát ez szuperligára erre tévés közvetítési jogokat adnak el, meg mindenféle showműsorokat, meg szponzoráció, meg tatatatara. -ta Összes ilyen híveség. De most ez az egésznek a megfinanszírozása a G.P. Morgan Chase Igen. Bank Igen. fektetett bele horribilis összegeket. Yeah. És ez az egyik dolog az, ami bár van bennem valami remény, hogy ez a dolog még megállítódhat, Szerinte teljesen biztos vagyok benne, hogy keresztül lesz víve, mert olyan mennyiségű pénz van mögötte, olyan mennyiségű e, elköteleződés és elhatározás, és annyira belevágtak így mindenbe, anélkül, hogy bárkire tisztelettel lennének, Abszolút. hogy aha, innen már visszatáncolni se lehet gyakorlatilag az ő Igen, van. valaminek történni kell, és történni is fog. Igen. Én azt gondolom, hogy az egyik vagy a másik biztos, hogy el fog tűnni, de biztosok benne, hogy ez egy úton keresztül, és azért mondom ezt, mert ugye a, a az UEFA 1-ből a dolgokat, hogy akkor már most abba hagyják a, a bajnokok ligáját, Igen. és ugye a, a négy csapatból most három. három benne van, és tulajdonképpen akkor a PSG meg is nyerte a bajnokok ligáját, hello, sziasztok, de... Én belül olvastam azt is, hogy esetleg ö, olyan csapatok, akiket azok a csapatok ejtettek ki, akik... Ö, benne vannak az utolsó négybe, és ugye ilyen szeparatisták, igen. Ő, nekik őket hoznák vissza a helyükre. Vagy akik utoljára kiejtettek ezek a csapatok, az játszanak a helyükön. Szerinted ez már, hogy ne, ez, ez már ez idén biztos, hogy igen. de uh, ugye azt mondták, hogy, ja. Igen, ja, mondjad, mondjad. hogy összel már el fog indulni ez a sorozat. Augustus elején már indulni Lehetetlen. a Superliga lehetetlen. Ezt most megmondom neked, hogy ha van egy kis rálát, oké, rengeteg pénz, de nem figyelj, meg csak lebonyolítása, az, hogy hogyan, miként. Tehát, hogy így figyelj, lehetetlen. Ahol, ahol valami 4 milliárd dolláros induló befektetésről beszélünk, ott szerintem össze tudják hozni, hogyha akarják, még talán egy kicsit, hogy is fogalmazzak így, kapkodva is, azokkal, akik már benne vannak, Ö, mielőtt kicsit előre szaladnánk, ugye ez, ez, ez kicsit, ez az egész, ez nagyrészt amerikai mm -hmm. oldalról jön, amerikai befektető oldalról jön, és ö, amerikai pénzből, amerikai, mondjuk úgy, hogy sport megközelítésből, tehát hogy ez a, ez a nem kiesős, szinte franchise rendszeres dolog. Irányából. Nerina bocsánat, hogyha, hogyha ez így meglesz, meg és megcsinálják, akkor a felcsúd már jövőre győztes lehet. <gül> nem, nem is kell nagy csapatokat megverni, lehet, hogy el fog indulni a gyirmót ellen. <gül> ja. Né, de... És ugye, ilyen folytat. Nem csak, és például belemennénk kevőbe az egészbe, csak egy pár szót szenteljünk a ami felé, amit... Már úgy írtam volna magamból többször is, és veszekednék emberekkel miatta, hogy már a név is. Szuperliga. Amerikai. Annyira blőd szar. Amerikai. ligája Európa. É, mit tudom én. Világ. Nem tudom. Szuper. Mega. Ja, ez jön. Univerzum. Ja, univerzum. Mi a... Tehát, szavak, aminek nincsen jelentése. Igen, elveszre a, rész, a részletekben, a Igen. népben, de én úgy gondolom, hogy ugye, ugye azt is mondta az UEFA, hogy a válogatottakban nem szerepelhetnek azok a játékosok, akik elindulnak el. Tehát mi... Bocsánat, a srácok nyugodtan ijatok csetre rosszabb nevet, mint a Superliga. <gül> Tényleg jöhetnek a nevek, de én azt látom ezt az egészben, hogy az UEFA elkezdett izomból blöffölni. Aha. Tehát ő se tudja, hogy ebből most mi fog kisülni. Van ez a, ez a külön megállapodás, amiből még ők se tudják szerintem, hogy pontosan mi fog kisülni. Én egy, gond, egy dolgot látok bele, és lehet, hogy ebben totál nem fogsz egyetérteni. Itt azt látom, hogy van egy nagy szervezet, meg egy másik, ami semmi másnál nem, nem szól, csak arról, hogy sírnak, hogy minél több pénzt kapjanak, uh -huh. mert már így is túl túl elmentek. Tehát a, az európai top foci úgy elment a középosztályú focitól, uh -huh. ami már űr, univerzum, amikor műző, szuper galaktikus. Univerzumliga. Tehát gondolj el, amikor már, már 100 meg 200 millió eurókat fizetnek egy játékosok. És itt azzal van a baj, szerintem, hogy a topklubok megelegelték azt, hogy nem jut elég pénz nekik, az UEFA elég korrupt, akkor tegyünk oda neki, és két picsogó szervezetet látunk, aki semmi másé nem szír csak a dollármilliói meg eurómillióiért, hogy azokat azon ülhessen. Tehát én azért úgy gondolom, hogy azért mindenki mutogathat be a másiknak, meg hogy a történelem, a európai foci történelem az milyen régre vezet vissza, meg hogy emlékezz vissza ezt a vart, meg a golvonalbírót, és milyen nagy izé volt uh -huh. felháborodásuk, hogy miért, mert ugye ez nem fér bele, meg hasonló, és semmi nem semmi másról nem szól, csak hogy ki tudja még az, az utolsó miót is lenyúlni az mm -hmm. emberekről. Igen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy... Kicsit visszatérek a, a gyakran előjövő kapitalizmus kritikámhoz. Hogy... A Tom Liga. <laughs> a Tom Liga, <hely> igen. Tetszik. Lil League X. Egyébként, amit Variang ír, hogy csapatoknak pénzügyi fairplay nem kell félnünk, ez nem igaz teljesen, mert állítólag ez a superliga ez úgy lesz fölépítve, hogy lesz benne ö, valóban ö, szankcionált feltélyi rendszer, sőt, állítólag fizetési kepp is, tehát, hogy mint az amerikai fociban. Ami egyébként nem rossz dolog. Mert biztons... rosszlanak a nagyjátékosok a csapatok között, és nem az van, hogy az összes jó játékos egy csapatban játszik, igen, vagy kettőben. Igen, meg nem lesz akkora... De, de... A, csak Higgy a kepre, hogy ez csak tudod, annyi lesz a baj, hogy ugyanaz az izé, hogy a, hogy a híd alatt ugyanúgy nem aludhat a csöves meg a, a milliárdos. Tehát, hogy meghúztuk a keppet 400 millió euró per hétre a játékosoknál. Milyen jó fejek vagyunk, és így a csapatok, akik nincsenek benne ebbe a szuperligában, még jobban le fognak szakadni, mert egyrészt nem lesznek ott ezek a csapatok, hogy inflálják a teljes pontosan. versenynek az értékét. Pontosan. Tehát, hogy az, abból bejövő pénzeik is le lesznek feleződve. Kapnak majd valami kis csúranó cseppelőt ebbe a szuperligából valahogy, amit még nem tudunk, hogy hogy, de az biztos, hogy nem fog ezt kiegyenlíteni. Na mindegy. Ö... Mit akartam mondani? Azt most így pontosan nem tudom. Én csak már ja, azt, arra mondja. akartam kitérni, hogy ugye eznek a a szuperligá... A kapitalizmus kritikám, igen. Ja, ja, a... Ennek a szuperligának úgy lenne a vezetése, hogy ezeknek a kluboknak az elnökei lennének igen. tulajdonképpen a mindenki. Tehát nem azzal, hogy egy elnök van, és akkor én majd megmondom. Várj, nem... várj, úgy van, hogy van egy elnök, Ap, és az van, az egy, a... van egy elnök helyettes, és van minden rendes cégnél, egy így board of directors, egy így uh, így igazgató tanács. És ebből minden csapatnak a vezet, vagy a tulajdon, vagy uh -huh. a igazgatói meg Tehát arról van az első körben szó, hogy a Real Madridnak a az elnöke lenne az elnök, és akkor a perez eln... lenne az elnök, és akkor az alelnök a Manchester United igazgatója, igen. tehát hogy így, így épülne fel ez a... úgy épülne fel ez a rendszer, hogy egy kicsit úgy mindenki tudja magáért, ö, maga, magának adni. De, mondok neked most egy pro -kontrát. igen Mi értelme volt mondjuk egy Fradi Barcelonának a bl -be? Megnéztük, de... de volt értelme? Persze. Mi? Tehát, hogy... Jó, én nekem nem mondom, én, én, én vagyok, én pont magam igen. ellen beszél, én vagyok az az ember, aki ha kiállunk mondjuk a válogatott, a magyar válogatott a spanyolok ellen, nekem, aki is a magyarok a jobbak. Én, én egy ilyen érzetű mm -hmm. vagyok, tudom, hogy te ezzel nem értesz egyet, nem, nem Volt értelme, tehát a Fradi pont egy jó példa erre, hogy olyan csapat, aki biztos, hogy nem nyer b még kisé jut a csoportból, stb. stb. Viszont az a sport teljesítmény, hogy eljutottak oda, hogy játszhattak a Barcelonába, és a Barcelona itt volt Magyarba lejátszani a meccsüket, és pályán volt, amit tudom én, a Messi is akár, meg, meg nem tudom, az önmagában a, a rajongóinak, a, a Fradinak, illetve a, a Fradin közeli dolgoknak, tehát mondjuk a, a magyaroknak, igen. a, a, a, a kelet-európai régiónak, vagy nem tudom, tehát hogy így, így nyilván nem csak, nem csak a, a csőfradi rajongóknak értékes az, hogy itt volt a Barcelona, hanem azon túl nagyon sok mindenkinek örömöt szerezhetett, és emlékezz visz, nem olyan rég nyáron volt az, hogy a, a Fradi azt hiszem valami Liga Kupa meccset játszott a Ráczkevével. Uh -huh. Ráczkeve város kiment a meccsre, és egy rendes Fiesta volt, annyira hmm. örültek, hogy itt volt a Fradi, és oké, okay, ez jó, csak ez egy nagyon kis segmentált. Igen, dolog. nyilván ezt nem, ezt, ezt, tehát ez segmentált bizonyos szempontból, de ö, szerintem a, beleesünk abba a, a, a csapdába, hogy ö, szerintem a, ezt az egészet pénzesítenénk. Tehát, hogy van-e értelme annak, hogy itt volt a Fradi, hát ha a Barcelona, nem tudom én, kíván játszik, az jobb mesmely, azt jobban nézik, több embernek, mit tudom én, de szerintem ilyen kulturális dolgokat nem lehet ilyen mércével mérni. Tehát, hogyha azt mondanám neked, hogy ha hát azok nem mennek elegen a múzeumban, múzeumokat bezárjuk. Hát attól annak még hogy egy Igen, van. Igen, van jogosultsága egy múzeumnak mondjuk. Nyilván a foci sport az, az más, de nem teljes mértékben, abból a szempontból, hogy mit, e, milyen szerepet játszik az embereknek az életében. Tehát, hogy ö, nem lehet ennyire ö, ridegen kezelni szerintem olyan dolgokat. Tehát, hogy, ha most azt mondom, hogy hát, miért olvasok könyvet, megcsinálták belőle a filmet. Jó, persze. A film gyorsabban meg tudod nézni, látványosabb, izé, több ember munkája volt benne, zene van alatta, mit tudom én. Nyilván, de más élmény, és mind a kettőre szükség van. Így van, én ebben teljesen egyesébben. És szükség van arra, hogy a Barcelona, a Real Madriddal, meg a Liverpool, meg a Manchester united játszon, de a, a, a teljes sportkultúrához ahonna, arra is szükség van, hogy, hogy a Fradi ki tudjon jutni a bl be és amikor kijutott a bl be és a Barcelonával játszik, nem valószínű, de ott van az esély, és voltak már ilyenek, hogy nyernek, és esetleg tovább jutnak, Tehát és az a... egy olyan storyt képez, ami szerintem sokkal-sokkal értékesebb annál, hogy oké, okay, a negyed döntőben már megint ugyanaz a négy csapat van. Igen, mert azért ezt tudni, hogy a bl be körülbelül négy csapat dönti el egymás között, hogy melyik lesz a BL győztes. Igen, igen az elmúlt 15 évben. Azért, azért pro-contra azért mondanék egy olyan ö, dolgot is, amit sokan elfelejtenek, hogy például gondolj bele, hogy ha nem lehet, hogyha ez a szuperliga lenne, akkor igen? és nem lenne ez a BR rendszer, vagy ez az UEFA-nak ez a rendszere, akkor nem ismernénk egy olyan embert, aki a Jose Mourinho. Up. Tudod miért? Mert a Jose Mourinho egy olyan portóval nyerte meg a bajnokok ligáját, akiből egy nevet nem tudtunk felsorolni, mert kik ezek? Kik ezek? Ki, ez uh -huh. meg ki? Ez ki? És ott egy kis csapatnak számító csapat hirtelen egy hatalmas csapat lett, és azok a nevek, akik ott nevek lettek, azok hirtelen nagy nevek lettek. Uh -huh. Ebből a az egyik játékos nem egy millió eurót, hanem százmilliót ér, és például egy ilyen rendszernek köszönhetjük morinyót uh -huh. Ha ez a rendszer nem lenne, akkor mindig csak az lenne, hogy akit úgy gondolnak, hogy oda teszünk, uh -huh. akkor az az lenne. Meg hogyha kicsit, tehát hogy visszakanyarodunk akkor így a, a, a pénzügyi részére ennek az egésznek, ugye, hogy a... Gyakorlatilag le lehet vezetni oda, hogy a, a teljes focinak a kicsit így romlásába benne van az, hogy nyilván nem tudnak versenyezni a fizetésekkel, az átigazolási díjakkal, stb. a kis csapatok. És az, hogy... szabad ne feled, Mocsánat. de akkor például nem ismernénk olyan nevet, hogy koplára Béla. <gül> Ugye? Köszi Nerina. Igen. Köszön, <gül> Igen. Ö, tehát, hogy a... Tehát, hogy, az, hogy gyakorlatilag ezek a csapatok kivonulnak abból a struktúrából, amiben a BL, el 2 vagy EL, hogyan L2, azt hiszem a legalsó, mindegy. Tehát, hogy akik ebbe vannak, ebbe a struktúrából kivonulnak, azért, hogy megcsinálják a sajátjukat, az nyilván azt jelenti, hogy ebbe a megmaradt UEFA-s klub foci rendszerbe. A, a benmaradt pénz az összegzsúfolódik tizedére. Igen. Ha egyáltalán meg tud maradni. Igen. És ez olyan helyzetet fog előidézni, hogy ahogy szépen így, ez a, a foci fut, fut, piramis, amit szoktak mondani, hogy így nyilván egymásra épült, tehát legalul a IZEA, a, a Ben játszik a kisrác, amiből esetleg elmegy a helyi kis csapatban, amiből a nagy csapatban, amiből bla, bla, blablabla és szépen megy fölfele, és nyilván az, hogyha a, a tetején lévő csúcsot így elválasztjuk az egész többitől, akkor az a struktúra, ami ezt az egészet fölépítette, és, és föntartotta azt, hogy a játékosok előkerültek, hogy lehetőségük volt, hogy egyáltalán megmaradtak csapatok, mert nem tudom hány osztályban van még olyan csapat, a, a, mondjuk a, az Angol Ligát nézve, a, a Premier Liga alatt, amiben ö, gyakorlatilag jó pénzért focizhatnak feltörekvő játékosok. Tehát, az, az nem, tehát hogy a, azért ott a championship is olyan pénzek mennek el, amit Magyarországon nem ismernek, és az alatta lévőbe is még nagyjából, és akkor utána is még bőven rendes életet élhetnek belőle az emberek. Tehát hogy ebből az egész rendszerből kivesszük azt, hogy hát a csúcsra már nem lehet eljutni, akkor hogy fognak oda investálni emberek, akik pénzesek? Hogy fognak oda szponzorok menni? Hogy fognak kitörni csapatok? Vagy vissza... tehát hogy Hol fogod a, a következő... a ja, messzi nem jó példa, de a következő Haalandot előkaparni, hogyha megszűnik az a struktúra, ami fölépítette azt, hogy a holland a Norvég nem tudom én milyen nyolcad csapatba el tudott kezdeni focizni. Azért, mert a Hollandot ugye egy Schlazburgból vették meg, itt meg az a cél, hogy a nagy klubok versenyeznek, hogy kitaláljunk jobb embert, és a nagy kluboktól vegyék egymástól azokat a játékosokat, így ott marad a pénz. Nem megy el egy Red bull slash nem megy el egy egy, egy Ajaxhoz az a pénz, ah, meg ilyesmi, hanem a top kluboknál maradnak ugyanazok a pénzek. Igen, de. És akkor a verseny lesz, hogy figyelj, én találtam egy nagyobb tehetséget, én eladom neked x millióért, jó, én találtam egy másikat, tehát érted itt? Az, ez, egy, ez, mond, ez egy zárt rendszer alakulna ki uh -huh. belőle. Amiért érdekes az az egész story az az, hogy valaki, valami bukni fog. Tehát uh -huh. ami most van, és ismerjük az európai futballt, az így nem fog maradni. Nem, ez, biztos. ez biztos. Ez biztos, mert ezt így, ha, ha az UEFA azt mondja, hogy jó, akkor üljünk le tárgyalni, akkor biztos, hogy olyan struktúrát fog felajárlani ezek a top csapatok, ami azt fogja mondani az UEFA, hogy Úristen, ezt, ezt én nem, nem, nem, nem tudom ezt már megengedni. Tehát, Igen, hogy... úgy, tehát az uf tól ugyanazt akarták kicsikarni, amit most megcsináltak maguknak. Pontosan, nem Hogy, ne, hogy a nagy csapatok ne tudjanak kiesni a izéből, és mindig ott lennének. Valamennyire sikerült egyébként, tehát az UFA kicsit bedölt nekik megint, viszont ugye az van, hogy azt hiszem 36 főre növekedik most, növekedne most BL, fogalmunk sincs, hogy mi lesz. És ö, a, van egy olyan kikötés, azt hiszem, hogy a, a, a csapatoknak a ö, ilyen rétingje, nem tudom minek hívják ezt, a, az ilyen pontértéke a csapatnak a, a BL-ben szereplései és stb. alapján, hogy a nem tudom én top 20-ból, hogyha nem jut be, kettőnek van hely. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha... A, a top 20 csapatba ez alatta az átlagérték alapján, amit mit tudom én 10 évre vagy 15 évre levetítve néznek, ha a, a Real Madrid a második a listában, de van egy kurva a La a és kicsúsznak a BL kvalifikációból, valami iszonyatos meglepetés folytán, akkor ők attól még be fognak kerülni a BL-be, mert ők benne vannak abba a top 20-ba, akiknek ott kell lenni. És... nyilván meg kell tartani a helyüket ebbe a top 20-ba, vagy nem tudom mennyibe. De most már megint olyan dolgokról beszélünk, ami már olyan kurvára messze van attól, hogy valaki rúgja a bőrt, és akkor a végén eljut a csúcsára a sportnak. És Tehát, Infinity hogy... neked válaszolva, itt pont ez a lényeg, hogy a nézőket senki nem érdekli. Ez itt a pénzről szól. Hallod, és a leggeniálisabb, ami miatt egyébként az egyik dolog, ami miatt a leginkább ellene vagyok, hogyha megnézitek, hogy milyen szivárgások voltak ezzel kapcsolatban, azt mondták, hogy ezekben a körökben, a tulajdonosi körökben, amikor ezek a megbeszélések zajlottak, a rajongókra, akik most rajongói a sportnak, úgy tekintenek, hogy legacy fenn. Tehát, hogy ezek a múlt megmaradt igen, ez a berögződött ö, rajongók, és nem ők számítanak, ők nem akarják ezeket az embereket, ők nem azt akarják, hogy meglegyen ez a, mit tudom én, 60-70-100 ezer szezon jegy birtokos, hanem ők azt akarják, hogy minden nap, vala, minden alkalommal valaki más legyen ott, egy turista, egy hogy, menje, hogy neki el legyen adva minden alkalommal az a jegy. És biztos, hogy topmatchet fog megnézni, mert biztos, ugye... hogy topmatchet fog megnézni. Nyilván ez, ez, ez valamennyire az ilyen mondjuk úgy, hogy kazuál fogyasztóinak, tehát aki mit tudom, hogy hajt vagyunk Londonban, meccs megy az arsenal meg a nem tudom mi között, menjünk el, sokba kerüld, hát egyszer vagyunk itt Londonban, stb., és ugye, ez már megint egy későbbi dolog, de hogy valószínűleg az lesz ennek a kifolyása, hogy majd nem Londonban fogják játszani, hanem New Yorkban, Így van. meg Shanghaiban, meg Így van. tudom én. És erre lehet mondani, hogy hát a persze, ott is vannak fanok. Persze, de... Igen. És hadd enged meg nekem, és engedjétek meg ti is, hogy mondjak egy viszont egy olyan, ö, olyan indokot a, a BR-re, ami viszont nagyon nem működik. Te Na gondold el, hogy ha egy csapat egy jó helyezést ér el a BL-ben, uh -huh. és el kell gondolkodni, hogy most stadiont építsek, és fejleszek, hogy játékost vegyek. És azt dönti, hogy jó, muszáj, mert több embert szeretnék beengedni, uh -huh. meg nagyobb szép stadiont, megcsinálja a stadiont ebből a pénzből, már nem tudta azokat a játékosokat uh -huh. megvenni, így biztos, hogy nem tud versenyben maradni. Arra, arra, arra kell pontosan kiukadni, hogyha a BL-ben, hamarabb kieser, nézd meg a Manchester United-et, uh -huh. most egy nagyon jó példa, nem sikerült neki ugye egy BL, egy hívja uh -huh. a fogát, mert nem tud visszajutni, mert annyira uh -huh. megkeserítette, az az egy év. Tehát az a baj, hogy itt a BL-ben a top 5, több, top 5, top 6, uh -huh. az, az nagyon jó. neki mindig nagyon jó, ő tud fejlődni, és egy kicsit lecsúszol, egy évben akkor 5 szívsz. Tehát ez Igen. a BR rendszerének viszont egy nagyon nagy hibája. Igen, de nem. Tehát, hogy ez, ez a meritokrácia. Tehát, hogyha nem tudtad elérni, akkor nem érdemelted meg, miért kéne megkapnod? Okay. Ö, nyilván az a rendszer rossz, ahol ennyire függnek a pénzektől, de ezt ők saját maguknak ásták ki ezt a gödröt, és akkor visszatérek a, a jó kis kapitalizmus kritikámhoz. Tehát, hogy kiástak saját maguknak egy gödröt, és utána így állnak előtte, hogy hát de mert meg, hát itt tele van gödörrel a kert, én itt el fog bukni. Úgyhogy valaki hozzon már be földet, töltse föl. Meg... Tehát előidéztek egy problémát, amire egy megoldás lenne szükség, de nem ők saját maguk szenvedik meg a következményeit annak, amit csináltak, hanem tovább tolják azzal, hogy hát figyelj, ide tudunk végtelen pénzt hozni, és akkor nekünk van egy saját ligánk, és akkor onnan még több pénzünk lesz. Nem az, hogy hó, várjál, lehet, hogy nem jó az, hogy a most ilyen 20-22 évesen kikerülő sztároknak olyan fizetéseket adnak, ez a, ez ami... Ez az egész szerint olyan, ami, ami nem az, hogy azért, hogy Messi most van egy fizetésen 10 év után, ahol minden szezonban a világ legjobb játékosa volt. És eka, ez alapján a huszonkét éves csodasztár, aki kijön, ez megkapja már ennek a felét. Ja. Nevetséges. De, de igen, ez a probléma, és nem pont ez idézte elő, hogy ezek a nagyon drága, és, és tényleg már olyan pénzeket fizetnek a játékosomért, amit nem szabadna, mm. ez idézte elő, ezt, hogy ezt ki is kell termelni. Tehát lehet itt 100 millió eurókkal, meg ilyen nagy összegekkel dobálni, de azt ki kell termelni. Tehát, hogy igen. akkor... És, a, és azért mondom, hogy azért... Mondom, ez, ez, ezzel a dologból egy kicsit úgy vagyok, hogy nem fogom egyiknek se a pártját. Én azt gondolom, hogy nekem tök mindenben, nekem több dollár, euróm sajnos nem lesz a dologból, bár nem. lenne. Ezt majd le fogják együtt boxolni. Én csak azt gondolom az egészről, hogy, hogy ez, így, ez, így, ez, így, ez így nem fog maradni. Tehát oké, okay, meglátjuk, hogy mi lesz. Én, én, a, én azt jósolom, hogy ö, idén nem fog elindulni semmilyen szuperliga. Szerintem biztos, hogy nem. nem. Szerintem már csak azért is el fog indulni. Jó, meglátjuk, kinek lesz igazán. Nem fog elindulni, az UEFA meg teljesen struktúrát fog váltani. Uh -huh. már muszáj neki, viszont ez a, ezt a szuperligát, ezt így valahogy le fogják győzni. Ha pénzt. Nem, nem biztos. Hogy, tehát, hogy, én azt mondom, ha pénzt kéne valamire raknom, akkor ez az lesz, hogy ez a szuperliga ez megvalósul. Valami minimális megalkuvást fognak tenni a nemzeti ligákkal, és az UEFA-t ebből az egészből kikosarazzák. Hát az hogy ennek azért az, az OK, hogy az UEFA, csak ez Európai, de azért ott egy FIFA is. És a ami FIFA a... be fog dölni nekik. A FIFA be fog nekik feküdni, mert ott a pénz, és ők is. Tehát, hogy a, a FIFA... Ebből az egészből veszít a legkevesebbet, hogyha bedőlne. Tudod, mi az érdekes? Hogy nagyjából még játékos azért, a játékosok azért még nem szólaltak meg erről a dologról. Ja, ja. Tehát, hogy azért az, az nagyon érdekes lesz, hogy magák a focisták erről amúgy mit mondanak. Na, egyébként tehát ez, az, ez az egyik olyan ilyen, ö, béke, nem béke jobb, minek mondjam. Tehát az utolsó szál akármicsoda a világban ezzel kapcsolatban, amit szerintem, akármennyi jól fizetett ügyvédjük van, meg terveztek, meg mit tudom én, ezek a, ez a 12. azt szerintem ezek a milliárdos buborékban élő befektetők és mindenki nem tudta felmérni, és nem mérte föl, és ez az egyetlen kiútja ennek az egésznek az, hogy a játékosok, a menedzserek, meg mindenki, az mind egy munkás osztályból való, ember, akik a legtöbbször a legnagyobb semmiből jöttek föl. És nekik ez az egész, ez nem egy befektetés. Nekik a foci, az nem annyi, hogy lemegyek izé a, a munkába 8 és 5 közé, hanem nekik ez sokkal több, ugyanúgy, mint a rajongóknak. Persze. És valószínűleg azoknak a játékosoknak még sokkal több is, mint a rajongóknak, mert ők ebbe az egész élték le az életüket. Egy bizonyos nem tudom, életpályát elképzeltek maguknak, történelmi és, és saját tapasztalatokon alapuló ö, elvárásaik és, és ö, érzéseik vannak ezzel az egészsze kapcsolatban, amit nem lehet annyival leírni, hogy mennyi. Persze, abszolút. És, és ez az, amiben szerintem ez az egész belebukhat, hogyha ha az UEFA és a FIFA és a Nemzeti Ligák beleállnak, és azt mondják például, ez a legnagyobb ütőkártyék, szerintem, hogy nem játszhatnak a nemzeti válogatottba azok, akik elindulnak Akik itt. belemennek ebbe az izébe. És akármit lehet mondani ezekre a játékosokra, a nemzeti ligáik, a, a, bocsánat, a, a nemzetközi szereplés az országuk nevében, az még mindig az egyik legnagyobb dolog az életükben. Nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy nyilván a a, a, a kluboknak eléggé negatív az, hogy elmegy, mit tudom én, mondok valamit, Harry Kane, San Marinoval játszani, és lesérül, és utána hónapokig kivan, ez nekik kurva szar, és ezt nem akarják. Ők még örülnének neki is, hogy eltirtják a játékosaikat. Ők ezt nyilatkozták, illetve nem nyilatkozták, csak kiött szivárgásként, hogy ők így gondolkodnak. Ö, viszont ők örülnének neki, de a játékosok ennek teljes homlok egyenest az ellentétje, tehát ők biztos, hogy... Nem, biztos? Nem, nem de, biztos, de én nem hiszem, hogy a játékosok belemennének abba, hogy ne játszhassanak a nemzeti ligájéval. Jó, nyilván, hogy ezt ki fogják harcolni. Ez... Bocsánat, nem véletlenül nem is beáratott dolog az, hogy nem engedik meg a játékosoknak a játszanak, Megtehetnék, de hogyha megtennék, abban a pillanatban hagyná ott a játékos, és nem mernek ezzel játszani. Igen, azért Most az institúciós szinten bejátszották, és meglátjuk, hogy ki fog először pislogni. Igen, azért az nem lehet elvenni, hogy azért melyiknak nagyobb ereje. Megnyerted a BA-t, vagy az Európa-bajnokságot, vagy a világbajnokságot? Igen. Most és... csak, csak egy gondolat. Most, hogy mondtad, hogy megnyerni. Ma reggel olvastam, hogy azt mondták, hogy a, a, ebbe a szuperligába ők átviszik a BL győzelmeket. Tehát, akkor a Real madridnak 15 superliga győzelme van, amikor Aha. elindul. Aszé. Ezt így bejelentették. Most gondolj bele, hogy Marseille, Porto, Ajax, anyám Kínja, akiknek van, azok nincsenek benne a szuperligába, de Arzenál, De van Tottenham, szuperliga győztes, De vele. van szuperliga. De... érdekes kérdés, ugye, hogy oké, hogy ezt a, ezt a klubok akarják, Igen? a játékosok is. Nem, nem, ezt senki sem akarja. Tehát, de tegnap volt az első meccs, Tegnap volt az első meccs, ezóta az egész óta, amiben benne volt valaki, aki ebben benne van, ez az liverpool mecs meccs volt, Liverpool Leeds, és a nem sok interjú volt előtte utána, de ami abból kijött, az egyrészt az, hogy Klopp nincsenek, tehát ezt nem akarja, ő is ellene van, nem változott a véleménye, régebben nyilatkozott a Superliga-ra, azt mondta, nem változott a véleménye, illetve szóval... Még tette, is benne hogy van. Szerinte az egy jó dolog, még... A szerint az egy jó dolog, hogy mit tudom a West Ham kiúthat a bajnokok ligájába, illetve James Milner volt a játékos nyilatkozat a meccs után, és ő is azt mondta, hogy nem szereti ezt, ugyanazon a véleményen vannak, mint az emberek, a, a rajongók. Jó, csak tudod mi a nagyütőkártya a kluboknál? Az van, hogy jó, mondd meg a facista. Igazgató bácsi, én nem szeretnék itt játszani ebbe a ligába. Uh -huh. Jó, hát akkor nem kapod meg azt a pénzedet. Jó, persze, nyíltan. Okay, Tehát, hogy ez. Oh, ö, És mi lenne, mi lenne most, csak ez egy vízió? Hogy az Euró, ahogy a BL lenne, tulajdonképpen összevonnák a, ezzel a Európa-ligával. Igen, és tulajdonképpen az lenne egy ilyen feljutás a szuperligába. Így több, több csapat, több, mint a magyar csapat, nem az van, hogy játszik, mit tudom én, egy mint Bate Boris meg ezek az álland, az az idióta csapatokkal, a Aha. Fradi, és utána kiút, ha kiút egy BR, ott, mert megkapja meg a Barcelona, Liverpool, meg Juventus-t, hanem az lenne, hogy jó, megnyeri a bajnokságot a Fradi, és akkor kap egy olyan ellenfelet, mit tudom én, most mondok valamit, Atlét, vagy nem, nem az atlétika, az egy kicsit nagy, de mondjuk egy nápolyt. Vagy, vagy egy olyan, olyan szintű... sparta Praha, vagy, vagy Saktar. Vagy... Tehát, egy szinten följebb van, de... De nem is az, mert mindig ezekkel játszik a fradi a hm. feljutásért. Hanem akkor... Megyünk el akkor, mit tegyük föl Angiába, akkor egy, tökre megnéznék egy, egy arzenál Fredit. Mert mm. mondjuk az arzenál se olyan nagyon erős most. Hát de benne le... van az arzenál. Benne van az arzenál. Persze, persze. hát a az, a angolban a hat az egyik. Mondjál már nekem egy középszintű csapatot, aki nincs benne, és Hi, ilyen, nem, középszintű a legenő... csapat, és nem a... állandóan ilyen szerbekkel, meg jugoszlávokkal, vagy mit tudom én már. Középszintű van. csapat, aki egyébként megvan a saját problémájuk, de egykor legendás, hogy nyugasszal. Tessék! fradi newcastle ja. mekkora meccs? És ilyen soha nincs. nincs. Nincs. Tehát, hogy ez mennyivel érdekesebb meccsek lennének. Ja. Tehát mondom, hogy ennek azért vannak pozitív... Lehetne, amely... viszont, tehát hogy azért lássuk ezt az egészet, hogyha a, az UEFA igazából befeküdne így a szuperligának, hogy jó, akkor innentől átalakítjuk a struktúrát, és mondjuk, akkor mi adjuk nektek Jugoszlán. azt a... Azt a, <gül> <gül> azt a, azt a azt szlovák. Igen. Azt az, <gül> igen. Ja, Istenem. Tehát, hogy azt az öt csapatot a, a 20-hoz, mondjuk a BL állítja ki magából, ő, és ők lesznek így a feeder Igen. liga. Na most azért azt lássuk be, hogy ha ráállnak erre a, az útra, az UEFA, ez csak is egy irányba vezet. És egyébként szerintem a FIFA-nak is egy irányba vezet. Tehát, hogyha ha adnak térnyerési esélyt ennek az egész konglomerációnak a a superligával, akkor ennek a végeredménye az, hogy idővel minden ilyen focis ö, ö, szövetséget és mindent kifognak cserélni saját magukra. Amikor eljön az, hogy ők persze, szervezik a világbajnokságot, persze. ők szervezik majd az Európa bajnokságot, ők szervezik a kisebb ligákat, amik a, a, a nagyba bele torkolnak, és gyakorlatilag, ha belemennek ebbe, akkor gyakorlatilag aláírták azt, hogy lehet, hogy nem öt, lehet, hogy nem 10, de a következő ö, életünkben, tehát még az életünk során meg fognak szűnni. Abszolút. És ez szerintem egy-két éven belül ki fog derülni. Most szerintem idén még semmi, uh -huh. én ezt mondom aztán majd meglátjuk, de egy, amit ugye az elején is beszéltük, hogy ez így, ebben a formában nem fog megmaradni. Ez biztos. Igen, mert... tehát így, tehát az, hogy tegnap előtt kijött ez a nyilatkozat, ez a foci mostani állásának a vége. Így van. Európában. Teljes mértékben. Egyébként ennek idővel mindenre kihatása Abszolút, lett. Abszolút. ezek az emberek ezek arra fognak menni, hogy ha már itt működik, akkor már megcsináljuk a ugyanezt az átvételt Brazíliában ugyanezt a dolgot fölépítjük Dél-Amerikában, mit tudom én, hogy mi mindent magunkhoz összpontosítsunk. Meg, a meg... probléma az az egészben, bocsánat, hogy mindenki és az anyja is tudja, hogy a FIFA és az UEFA és mindenki szarfaszú és nagyon szeretné már mindenki leváltani őket valami jobbra. Jön valaki, aki leváltja őket, de szerintem pont nem jobbra. Meglátjuk, ez, ez, ez tényleg ki fog derülni. De ugye azért is érdekes ez a dolog, hogy így látjuk, hogy így amerikázódik el a, az európai foci. Azért tudnék ezeknek a tulajdonosaik általában amerikaiak, meg mit tudom én, arab, sejkek, meg mit tudom én, és és például a Manchester United uh, tulajdonosának is van, vagy négy baseball csapat Amerikában, mm -hmm. meg kosár, amik e e ott is a topba játszanak. Te ezek olyan emberekről beszélünk, akik azért tudják, hogy van egy olyan rendszer, ami, amit ő úgy látnak, hogy működik, és ezt beszeretnék vezetni Európában. Igen, de ez olyan szintet, hogy... Meglátjuk, meglátjuk. meglátjuk. Uh, én abban reménykedek, hogy a kis csapatok... Uh, is tudnak jobb meccseket játszani, uh -huh. nagyobb meccseket, izgalmas meccseket, ezek meg a topligák vagy ez mi lesz. Az ja. a helyzet, hogy sok olyan dologgal találkoztam, amire én is azt mondtam így a fociban, hogy nem már ezt, ne ezt, ne, aztán bevezették, és láttam, hogy azért baszus, azért az jó, hogyha van. Például itt van a mai napig ez a, ez a var, ez a mai napig azért még úgy van az emberekben, meg a focistákban is, hogy hogy, hogy fú, ez nagyon rossz, nagyon rossz, de mégis csak üvöltöznek, hogy azért nézzük csak meg, te, te, ez Igazából a, tehát ez igazságos. Pont a két ellentéte szerintem a Var, meg ez a Szuperliga. Mert mind a kettő ö, egy problémára akarna gyógyírt adni, ö, és a, a Var szerintem egy, rossz, egy jó gyógyír rosszul használva. Tehát nagyon sokszor rosszul használva. Tehát a, ami az angol ligába megy oldalról, amikor így a, a az ilyen ö, blőrös, ilyen ki, kimerevitett képeken így húzogatják a milliméteres izé vonalakat, az, az nem a foci. Tehát az, az nevetséges, jó, jó, hogy ilyen persze. egyáltalán eszükbe jut. Viszont a... lehetett jó használni, és van alapja annak, hogy az meg nem látta a... A izé, stoki útjába álltak, mit tudom én, azért ez egy elég olyan dolog volt, hogy meg kéne nézni, hogy ott éppen összetörte a csávú a lábát, és, és nem is látta, mert, mert izé. De, vagy a, vagy a, mit tudom én, a gollány technológia, Tehát, hogy, a, hogy tudjuk azt, hogy átmegy a vonalon a foci labda. Amit szerintem megint csak egy olyan dolog, amilyen ágáltak sokan, viszont szerintem az a technológia tökéletesen működik. Nincsen benne igazából ilyen kérdés, hogy akkor most... Nézegetik az emberek, ez a labda, itt a vonal, meg tudtuk nézni, jól működik. A Varánnél kicsit szubjektívabb, mert valakinek újra kell nézni a felvételt, de ettől függetlenül lehetne jól használni. Más sportágokban használnak jól ilyen rendszereket, tehát hogy miért ne lehetne. És ezzel szemben ugye a Superliga az egy valós problémára szerintem egy rossz gyógyír amit lehet jól csinálni, tehát lehetne jól csinálni, de alapvetően rossz alapokra építkezik. És uh, itt hadragadjan meg a pillanatot arra. Bivalja, hogy nagyon jól leírtad a lényeget, tulajdonképpen tényleg erről van szó, hogy a, itt, hogy a tulajdonképpen ez a 15 csapat így 95 százalékát a pénznek elosztja egymás között, és az öt csapat, amit meghívnak, annak adnak egy 5 ot Ö, Nem feltétlenül, tehát lehet, hogy az úgy lesz, ez, ez nincsen így köbevésve, hogy hogy az öt csapat, aki bejut, az ugyanúgy megkapja azt a pénzt, amit a 15 csapat, csak ő ki tudnak esni. Yeah. És ezen felül még ugye valami nem tudom én a 8%-át a bevételnek ígérték oda kis csapatok fejlesztésére, kompenzációs kifizetésekre, stb. Ami lehet, hogy nyilván egy nagy összeg, és azt azt mondják, hogy négyszer annyit fognak kapni, mint a, mint a BL-ben. Csak tudod, ez egy olyan dolog, hogy hát, ha most kapnak egy milliót, és azután kapnak négyet Hogyha mi eddig kaptunk százat, és kapunk helyette 400 százat, ők hárommal kaptak többet, meg három százal. Tehát, ja. hogy ugyanúgy egyre szélesebb lesz a különbség. Na de. de hát utána most a Bayern is akkor miért akarnál indulni a BL-be? Érted? Ha négyszer annyit kapsz csak azért, hogy ott van. Ja, ja, ja. Tehát ez egyértelmű. Az, az a baj, nem. hogy átmegy, akkor viszont ezek a, a, a, a sportintézmények nem tehetik meg, hogy nem mennek bele, hogyha van rá lehetőség. Így van, háromszoros induló pénz, és még ide a többi. Pontosan erről van szó. Hát figyeljetek, egybe biztos vagyok, hogy egy nagyon-nagyon csúnya időszak elé néz az európai foci, amit már az L-n is érzékelni fogunk. Zsarolások, hullófejek és megnézzük, hogy melyik, melyik erősebb kutya. Na és akkor most mondom neked a, a perez interjúból a dolgokat, amitől a borsódzik a hátam, és ez az, amiért azt mondom, hogy ez biztos nem jó út. A rengeteg, focinek. rengeteg nagyon jó hírt hoztam, hogy nézd, hogy ez jövő hétre el fog csúszni, se baj, akkor ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt most szenteljük ezt az adást, akkor úgy gondolom. Szóval, <coughs> azt mondja a csávó, hogy a 16 és 24 év közötti fiatalok már nem annyira érdekeltek a fociban. A focinak adaptálódnia kell az új generációhoz. What? A mai fiatalokat nem érdekli annyira a foci, és a focinak változnia kell, hogy a fiatalok jobban megszeressék. Ez egy oké, ez egy, okay, egy hülyeség, szerintem oké. Okay. Uh -huh. Az egészet azért csinálom, hogy a focinak jó legyen, mondja a csávó. A Superliga több pénzt fog generálni, mert érdekesebb. A Manchester Madrid vagy a Milan Barca sokkal érdekesebb, mint egy, sokkal ö, hivogatóbb, mint egy Manchester versus egy kicsit csapat. Tény. Ez így igaz. Tény, de annak a kicsit csapatnak, meg annak az országnak meg egy felüdülés. Igen. Jó, fú, ez annyira a nézőpont kérdése, hogy ez, ebbe el lehet veszni, igen. Mit akar a, a világ? A nagy csapatoknak vannak rajongói Kínában és Szingapúrban is, az pénzt generál. Ez nekem mit jelent? Vinni fogják a meccseket Kínában és Szingapúrba játszani. Valószínű, igen. Nem, ugye ez, ez egy évféli, most mai évféli. Ez ma az a ma évféli. Ez legfrissebb. Ez a legfrissebb. Tehát, ez az az a nem, is, nem is lehetett nagyon még olvasni. Igen. Ugye, ö, és ö, tehát, Most gondolj bele, hogy a Liverpool-Manchester United meccset nem az Old trafford vagy az anfield játszák, hanem, hanem a Huang Huang stadionba, ami alapvetően nem baj önmagában, de hogyha erre építesz föl egy, egy ligát, hogy kihú, visszük a picsába, akkor a, azzal azt mondod, hogy ezeknek a, a csapatoknak nincs jelentősége lokális szinten, amikor abból épült ki. Hát ez az otthoni bajnokságba éljek ki. Bocsati, Liverpool példával éljek, nagyon sokat régen a, a, a, a, a Higgs and időszakban az előző amerikai tulajoknál ö, volt ez a banner, amit kiraktak, hogy, ö, hogy Shanks fölépítette, a Yankik lerombolták. Shanks ugye Bia a Ugye, aki a, a Liverpoolt azzá tette a Noami. Na mindegy. Bocsánat, milyek tovább. Ö, 15, 15 plusz 5 csapat, az a 5 csapat jöhet akárhonnan, most 120-130 milliót kapsz a UEFA-tól, a Superligában sokkal több lenne, hogyha megnyered. Bla-bla-bla-bla-bla. Megmentette a Reált. Várjál, hol van? Na ez egy jó kérdés, de szerintem még nem, de el fog jönni az az idő. Nézzel, csi, bossi, csak közben reagálok, hogy itt írtátok, hogy Infinit írta, hogy a... a fiatalok körében nagyobb, a kereslete, mint a húsvér focinak. Szerintem ez még most, nem még, még nem, de lehet rá ilyenre példa. De meg ezek olyan dolgok, amik nem kéne kiváltsák egymást, tehát hogy ezt egymásra tudnának építkezni, hát hogyha értelmesen a... megközelítenék. Van benne valami, amit írt, írtál, de de szerintem még, ne, még talán, talán nem tartunk ott. már azért az durva lenne, hogy többen megnéznének egy e-sport Real Madrid-Barcát, mint egy élőt azért az odabaszna. Nem hiszem, nyilván nem. Igazából hogy azt tudna segíteni, hogyha nagy sztárok kijönnének. Tehát a Messi, Ronaldo, nem tudom én azt mondanák, hogy fuck this shit. Az nagyon bele tudna nekik állítani, de hát... Nem lesz ilyen. Nem. Nem lesz ilyen, mert mindegyik meg akarja keresni a kis millióit. És csak szóval, ki... itt igen... van az a része, amit, ami a, a sportnak a végét fogja jelenteni. Képzeljétek magad, magatok elé, Perez nem szó szerint ez, de gyakorlatilag így viselkedik. Egy amerikai üzletember, aki a fociról a Financial Times-ból olvasott a legtöbbet. És ezért bevásárolta magát, és most meg fogja reformálni nekünk a sportot. Lehet, hogy a foci meccseket rövidebbre kell csinálnunk, hogy érdekes legyen. 60 perc, 30, mit tudom én, 30 perc, és akkor lenne egy fél idő, és akkor lenne egy 10 perc szünet közt. Aha. Mondjuk. Nem tudom. Tehát, hogy... Ez jó lenne, mert akkor a te nem kaptunk volna két perc alatt kettőt, nem a vége lett volna a meccsnek. Igen. <gül> Gondoljátok bele, hogy ez, ez miből jön nekik? Hosszúak a meccsek, nem lehet annyi reklámot rakni Igen. Mi lenne, ha először nem ö, rövidítenénk a meccsen, hanem a játékosok védelmében mondjuk három, negy, ha, három harmad lenne. Hosszú szünetekkel között kicsit tudjanak pihenni a játékosok. És akkor megint Abba olyan... egy kis halftime show, egy kis műsor. Azért ezt Európa nem fogja lenyelni. Tehát az, hogy oké, okay, nagyon sokan szeretik az amerikai focit. Most innen. jön az, hogy nem lehet kiesni a BL-ből. De most tényleg azért, hogy egy meccset megnéz ki kell vegyed egy hétvégét. Egy meccsért, mert addig tart. Figyelj, ezek az emberek szület, abból vagy jönnek, hogy fociben. mi van az NFL-be. Hát az ott tök jól működik. Hát bazd meg, tudod mennyi Pepsi reklámot eladtunk a félidei műsorba és Beyoncé neked? Kurva sok ember nézi és érdekli. Hát őket mi ki akarjuk szolgálni. A, a foci, az nem egy értékes dolog, az csak valami, amin keresztül pénzt tudunk csinálni. Így gondolkoznak. Értem, értem, értem, értem. Közben meg globalizálni az egész. Igen. Én ezt értem, csak Érdekes kérdés, ezt tudod már. Mert, mert például mondom, én, ha az történne a focival, ami egy amerikai focimát, én soha többé nem néznék focit. Én például. Én sem. De mi, európaiak ezt nekünk nem tudják lenyomni a torkunkon, hogy 6 órán keresztül menjen egy meccs, ami. Amiből... De. Igen, nem. És tudod, mit mondanak ránk? Legacy Oké, okay, és? Nem akarnak minket. Liverpool már nem Liverpool lesz, hanem a Liverpool egy. Egy világra szóló brand, ami már most is, viszont nem lesz semmi kötődése Liverpoolhoz. Ezek, ezek a csapatok arról abban élnek, hogy Évet amikor van. megvesznek egy NFL franchise-t, akkor hát most átköltöztetem Csikágóban New Orleans-ba. Azt hiszem, még nevet is változtatnak, és az lenne a Liverpool, hogy nem vagy ne, a értéke van. kértéke Medence. Az, értéke van. New York Liverpool lesz. Nem volt meg a poén. Liverpool. My, Jaj, my, my Medence. Levente, Medenc, igen. Nem, de értem, tehát hogy tulajdonképpen itt tényleg ne arról szóljon, hogy a Fradi mondjuk Pest, nem a Fradi az egy, mint egy márka brand, és mm -hmm. kész, és semmi köze nem kell, hogy legyen -e annak Pesthez, mert miért lehetne, viszont gondolj be, hogy oké, okay, mondtad, hogy a Sánkhájba elvinnék el mondjuk a, ja. a valamelyik ilyen Superliga meccsen, hány Sánkháj tehette meg, aki szeretik a focit rajongók nézik, hogy eljön Európába és megnézze? Mondom, hogy van igazság. Persze, ott van, is, van igazság. Van igazság. Metióban. Amott is, mondom, ez egy, ez egy herce hurca, de, a, de én arra leszek tényleg kíváncsi, hogy mi fog ebből kisülni, és hogyha nem tudom. Azért mondom, hogy mindegyiknek van előnye, hátránya. Az se vezet sehova, ami most van egyelőre, hogy négy csapat nyeri a b t Ez izgi. Nem, nyilván Ez hogy... olyan, mint amikor volt a forma egy. Soha nem néztem, mai napig nem, tud, nem, nem tudja senki Nagyon lenyomni. Nagyon volt a hétvégén. Senki nem tudja lenyomni a torkomon, sajnálom, én ezt nem, nem nekem ez a tűrő képességem, akkor Aha. megy az ki. De más emberek vagyunk, ez így jó. De volt az, amikor biztos a Schumacher nyert. Tehát volt egy, Igen, időszak, volt amikor... egy időszak, amikor a Ferrari és a Schumacher és nyert. És akkor így, és akkor így Igen. Egy kicsit az európai focibe beállt ez a, nem a Schumacher, mm -hmm. nyilván, hanem ez a, mondjuk meg ezt a három-négy csapatot. Igen. Tehát az esébe vezet előre. Tehát ebből a kis csapatok hogy fognak profitálni, hogyha négy csapathoz kerül állandóan ugyanaz a pénz? Nem tudom, nekem az a probléma most 16 csapathoz kerül pénzért. eddig is oda került. Tehát, hogy ö, az az egésszel a, a legnagyobb problémám, nyilván van egy problémánk, csöpög a csap, de hogyha valaki odajön nekem, hogy rábízom Hitlerre. Mi vár most egy kicsit elvesztettem a fornalat a csap és Hitler között. Igen. Van egy problémám. Igen. Meg kell oldani. Igen. Rábízom Hitlerre. Mi baj lehet? Hát mi baj lehet? Rábízom az amerikai befektetési értem, vállalkozókra értem. a európai sportot. Tehát mészárosok kezébe. Rosszabb. Szerintem ezek őszintén rosszabb. <gül> És azért érdekes, hogy a te kis kedvenc szeretett klubod ö, is benne van. És az az érdekes, Igen. hogy az én kedvenc klubom is, Igen. ugye én United fan vagyok, fan, hát azért az erős. És állítólag de... egyébként ők voltak a, a, a leginkább, akik tolták. Tehát Miért? A, a, a, a, amerikai Amerika érdekel csoport. Igen. Na, a Proenke, a, a, a, a FSG, meg a, meg a Glazers. És úgy mondom ezt, hogy azért furcsa, mert ugye a United most talán idén újra be tudnak kerülni Aha. a nagysportőrbe, mert ugye már második ki. helyen van, ugye? Igen, második helyen van elég jó. Most most istennek, most most Igen, ez egy fociskülönkiadás. Ez egy fociskülönkiadás, bocsánat. Igen, de majd bepótoljuk, mert amúgy múlt héten nagyon jó kis tuccai vannak. Na mindegy. És hogy most például lehetősége lenne végre a United-nak az, hogy ne, ott mindig ott legyen. Uh -huh. Mert most már azért, ma ezt felhoztam neked, hogy a United egy, egy szezon terrontott, és azóta öt éves szívja a fogát, hogy újra visszakerülhessen uh -huh. oda. Most úgy néz ki, hogy most megint hál' Istennek sikerül, bár mondjuk én, a, én a, megnéztem a melyik meccsét ezt a, a nem bajnagok ligáján, melyik a másik, ez a Európa Liga, Európa -liga meccset, és kicsit olyan nagyon vérszegénynek éreztem őket. Mindegy, tehát, hogy ja. valami lesz, és ez tökizgi, Félj, hogy valami lesz. Engem az egészben az ö, ijeszt meg a legjobban, hogy ö, mi volt az elmúlt 10, 20, 30 évben a legnagyobb dolog, ami történt a Premier league -ában. Az, hogy a Lee Chester a PL-t. Pontosan. Például ez jutott most hirtelen eszembe. Nekem Tehát Mert például egy, meg, meg például egy olyan játékos ö, vitte őket sikerre, aki pár évvel ezelőtt a Megyőnégybe játszott. Megyőnégybe játszott be, bassz, gyakorlatilag. James Vardi. Igen, Vardi. Tehát, hogy nekem ez, a, amit fel tudnék hozni a PL-be. Tudod, mit mondanak -e erre ezek, akik most ezt a szuperligát csinálják? Ilyennek soha nem szabad többé megtörténnie. Pedig mennyire izgi volt, hogy egy no-name izé, jó, azért az ranyéri volt, ugye? Igen. Utána össze is csuklott az egész, tehát ez van. Miért? De most is ott vannak a negyedik, harmadik helyen. Nem hogy Raniéri. Ja, az igen. De a azért... Nem, mi? megmaradtak. Tök durva. És, és egész jól a rogers szalat most, de hogy ö, ahhoz a sport teljesítményhez, amiért az egész gyakorlatilag világ, aki ezzel foglalkozott, tátott szája állt, hogy Úristen ez megtörtént, és zseniális, és szuper, és. Hát azért ott neki. volt, volt. Ezek igen. az emberek ezek úgy ülnek ott, hogy ilyen katasztrófát még nem éltünk De át. Hát, és nem szabad, és meg kell a pénzt. Mert hát a pénzt. Persze. Viszont ez a sportnak a legnagyobb csodája hogy amikor az esélytelen nyer, és mennyire jó dolog, amikor az esélytelen nyer, meg egy olyan csapat, meg egy olyan játékos gólt, aki itt egy egyszer szokott szalai. Ja. Aki is mennyire örülnek, egy szalai gólt, de mindegy. Tehát, hogy szerintem a sportol, azt nem szabad elvenni, hogy ezt a részét, amit te mondtál. Mert mm -hmm. ez egy ez egy tök jó dolog, hogy, hogy néha az esélytelen olyan, olyan sikereket ér el, a ami, leesik az ember álla, és mai napig az van, hogy van egy PL-meccs, és valaki a lichester játszik, az azért fér. Uh -huh. És három vagy négy év, azért most már gyorsan telik az idő, de egy pár évvel Erről ezelőtt... Erre szólni a sportnak szerintem. Így van, és Ez? ezt, ezt, ha viszont, eb, e, és most, amit itt elmondtál, és ha ezt a az, az európai fociból, akkor... Ez a cél. Hát akkor, egy, akkor, akkor tényleg rát, rátérünk arra a világra, amiben már, már, már, így már tényleg ilyen kiakasztó. <tos> és, és, és nem tudom. Na jó van, gyerekek. Szerintem ezt átbeszéltük. Ezt most így nagyon kibeszéltük magunkban. Engem már szólít a munka. Úgyhogy legközelebb nem lesz egy social pociról, ezt megígérhetem. És átbeszélünk mindent, ami most kimaradt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én is szintúgy, aztán... aztán Aztán! Podcastokba írjátok le a TV reményeteket, hogy mit gondoltok erről az ja. egészről, meg hogy mit gondoltok, mi fog ebből kisülni. Na sziasztok! Csáó, sziasztok!